La finalul podcastului anterior, al 12-lea, avosesem impresia că mai există doar o singură secțiune din capitolul prim, însă mai sunt două. Și penultimul 1 2 23 se numește Fiul omului în Apocalipsă, în Apocalipsa a Sfântului Ioan Evanghelistul. Conform numelui cărții, Apocalipsa este o descoperire, o revelație în întregime. O analiză acrivică și totalizatoare a textului nu în îngăduie ruperea din context a unei vedenii avută de către Sfântul Ioan. Însă, în această secțiune vom analiza un fragment din cartea Apocalipsa 1.10 cu 16, care este o paralelă extraordinară la evenimentul taborului. Dacă pe tabor Domnul revelează Apostolul săi Dumnezeirea sa și realitatea în Dumnezeirii trupului omenesc, vederea lui Ioan din Apocalipsă ni reprezintă pe Hristos cel preazlăvit în slava sa într-o descriere statică care are atingere cu descrierile evanghelice ale transfigurării. Textul din Apocalipsă este următorul. Am fost în Duhul în ziua Domnului, Tichiriachi Mera, și am auzit în spatele meu glas mare ca de trâmbiță, toată vedere extatică, care zicea ceea ce vezi scrie în carte și trimite-o celor șapte biserici din Efes și din Smirna, din Pergam și Tiatira, din Sardes și Filadelfia și din Laodicea. Și m-am întors ca să văd glasul care vorbea cu mine și întorcându-mă am văzut șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul sfeșnicelor, pe cineva, asemenea cu Fiul Omului, Omion Ion Antropul, de fapt pe Fiul lui Dumnezeu, întrupat, îmbrăcat în veșmânt lung și închis peste sân cu cingătoare de aur. Iar capul lui și părul erau albe ca în albă, ca zăpada și ochii lui, ca parafocului și picioarele lui asemenea bronzului înroșit ca într-un cuptor arzând, și grasul său asemenea glasului de ape multe, și avea în mâna lui dreaptă șapte stele și din gura lui eșa sabie cu două tăișuri, ascuțită și fața lui ca soarele strălucitor în toată puterea lui, conform gentii a grecești pe care noi o folosim. Descrierea Ioaneică contextualizează acest extaz. Situându-l în zi de Duminică, acesta nu ne poate face să caracterizăm extazul drept un extaz avut în context liturgic sau post-liturgic. Din logica evenimentelor iese că a fost un extaz abrupt, surprinzător ca orice extaz de altfel. Însă marca proprie acestui extaz este aceea că se scrie în categoria extazelor plenare, Fastoase cu multe evenimente extatice, cu evenimente extatice fluviu. Confesiunea extatică a Sfântului Ioan evidențiază detalii multiple din înfățișarea Fiului Omului. E vizibil faptul că descrierea lui Hristos transfigurat de la Apocalipsa 1, capitolul 1, este mult mai detaliată decât cea de pe tabor. Aici nu se mai în constelație numai fața și hainele lui, ce se descrie înfățișarea capului a părului, a ochilor, a picioarelor, a glasului său și, în ultimul rând, fața fiului omului. Pasajul de la Apocalipsa 1, 10 cu 16 este o descriere extatică. Orice descriere extatică este o opțiune liberă ai trăitorului extazului și ea nu cuprinde tot ce s-a văzut în extaz. De altfel, extazele nu se pot nara fără rest. Descrierile extazelor sunt umane, sunt un termen umani, aproximativ și folosesc calificative umane, dar descrierile extatice ne vorbesc despre lucruri dumnezeiești care nu au nimic de-a face cu lucruri concrete, precum cingătoarea sau cuptorul plin de foc încins ca în cazul nostru. Tocmai de aceea acel cineva din versetul al 13-lea, cum ajuscul, este calificat prin omion, prin asemănare cu fiul omului adică cu Hristos preazrăvit. Ioan nu spune în mod direct el era Hristos, ci spune el era asemenea cu Hristos. Dar Ioan nu are niciun dubiu că acel cineva e fiul omului, adică Hristos și-a înălțat într-o slavă de-a dreapta Tatălui. În versetul al 13-lea iese în evidență veșmântul lung și cingătoarea sa versetul 14 se ocupă de capul, părul și ochii lui Hristos și îl de slavă. În versetul 15 sunt caracterizate antropomorf picioarele și grasul său pentru ca în versetul 16 al 16 a Ioan să se ocupe de gura și fața lui, a lui Hristos văzut extatic. Avem o prezentare de sus în jos a trupului său pentru ca Ioan să termine cu fața Domnului cu dialogul său clar, deschis Hristos Dumnezeu. Culorile care apar în descriere sunt culori ale luminii divine. Cingătoarea nu este de aur, pentru că Ioan ar fi vrut să-L de pe Hristos de tâmpărat ceresc, cingătoarea este de aur, pentru că lumina divină se prezenta în cingătoarea lui Hristos, văzut ecstatic, având culoarea aurului, adică galben strălucit galvenul cingătorii, albul capului și al părului său, roșul aprins al ochilor lui. Toate celelalte descrieri coloristice ale înfățișării lui Hristos sunt diferite culori ale luminii divine. Ioan vedea lumina divină ce e emanat din Hristos în diferite nuanțe, culori, fragilități extatice. Lumina divină nu este o esență flască, o lumină spălăcită, care nu spune nimic și care nu transmite nimic celui ce o vede static. Descrierea ei că ne spune din potrivă că lumina divină necreată e de o bogăție uluitoare, copleșitoare, că fragilitățile ei sunt atât de infinite, încât exprimarea umană nu poate să dea decât referințe puține, nesatisfăcătoare. Tocmai de aceea, una dintre cele mai gravi erori în atitudinea de receptare a extazului este aceea Că descrierea extaziei nu sunt văzute în dinamismul lor copleșitor, în nepuizabilul lor, în măreția lor fără seamă în care sunt trăite, ci sunt receptate ca tablouri fixe, ca reprezentări suprarealiste sau ca niște pastele siderale, futuriste, ce ne bagă mintea în ceață. Adevărata receptare extazilor, însă, este cu tremurarea, intuirea realității divine în vastitatea ei. Descrierea lui Ioan e cutremurătoare pentru că este o descriere făcută în cea mai mare stare de vlavie și de cutremurare interioară. Descrierea sa nu e detașată, ci personalizată la maximum, intimizată. Ioan nu pictează în cuvinte și nici nu fabulează. El descrie. Experiența sa ecstatică garantează teologia sa pentru că Ioan nu l-a văzut numai pe Hristosul istoric, ci și pe Hristosul plin de slavă pe împăratul ceresc plin de lumină prea frumoasă. Din punct de vedere teologic, extazul de la Apocalipsa, uh, unul nil prezindă pe Hristos prea ca identicul Hristos văzut pe tabor, a cărui putere, putere cerească și slavă nu a suminat nici de cum natura sa umană, nu a anihilat-o. Chiar dacă descrie evanghelicele transfigurări sunt mult mai reduse decât aceasta, cu siguranță că Hristos ce transfigurat transfigura pe tabor, putea fi descris mult mai amplu decât a fost descris. Evangheliile nu au acoperit evenimentul taborului, nu au diminuat transfigurarea sa dacă nu au descris o cu lux de amănunte. evangheliile presupun cititori care au experiat lumina lui Dumnezeu și înțeleg mult mai extins din exterior, din interior, pardon, și înțeleg mult mai extins din interior toate evenimentele static ale Scripturii. Deci, Evanghelile, ca și în draga Scriptură, presupun cititori duhovnicești, nu orice fel de cititori, presupun cititori ai Bisericii, oameni care se îndumnezesc, oameni care se sfințesc continuu și nu niște cititori care neagă, presupun sau găsesc tot felul de greșeli în Scriptură sau care se zmintesc de anumite locuri ale Scripturii, ci Scriptura e pentru oameni care pot să o contemple, pot să o vadă în mod, în mod sfânt. Scriptura e o carte care îi ajută pe oamenii bisericii în dumnezeirea lor și nu e un obstacol sau o barieră sau un zid pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, ci este o fereastră spre Dumnezeu, spre vederea lui Dumnezeu. 1, 2, 24, a doua venire a Domnului. Este ultima, aceasta este ultima secvență a primului capitol al, căr al cărții de față, Teologia Vederii lui Dumnezeu. Deci 1, 2, 24, a doua venire a Domnului, potrivit Noului Testament. Din punct de vedere liturgic, fiecare preot care slujește Sfânta Liturghie trăiește a doua venire a Domnului ca pe un eveniment deja întâmplat, ca pe o realitate continuă, pentru că Cel care va veni este deja pe Sfânta Masă. Îngerii care apar la înălțarea Să la Cer, după cum am văzut, vorbesc despre Hristos care va veni în același fel, adică într-o slava sa, și nu despre o închidere a lui Hristos în cer. Adică, din punct de vedere duhovnicesc, noi nu suntem terorizați și nici panicați de a doua venire a Domnului. Atât timp cât pe Hristos, pe Cel care va veni, îl trăim și trăim până cu El, în cea mai adâncă interioritate posibilă. Însă, intimitatea noastră cu Hristos nu diminuează cu nimic evenimentul de importanță cosmică al celei de a doua venire a sa într slavă. Chiar dacă a doua sa venire se va petrece în viitor, avem indicii scripturale numeroase despre acest eveniment, exaltant și înfricoșător pentru umanitate. Ne vom rezuma în cele ce urmează numai la texte nou-testamentare care profețesc evenimentul de care vorbim. La Matei 24.30 găsim prima descriere satologică, nu testamentară, acele de-a doua veniri. Îl vor vedea pe Fiul omului venind pe noricerului cerului, cu putere și slavă multă, conform gentii. Întreaga umanitate va asista la venirea santru slavă, căci de aceea vor și plânge toate neamurile pământului, dându-seama, că nu au crezut în cel descris scripturi sau nu au trăit potrivit învățăturii sale. A doua sa venire va fi un eveniment extatic, pentru că el vine cu trupul său transfigurat prin cerească și nu pe nori comuni formați din apă și praf, ci pe nori de lumină divină. De fapt norii emană din el, e o expresie a bogăției sale de lumină dumnezească care emană și din persoana sa, din persoanul Hristos transfigurat și care se împrăștie în întreaga umanitate slava sa a dumnezeirii sale. Expresia ton nefelontura, nu, norii cerului e totuna cu slava sa dumnezească. Numai că oamenii vor vedea slava sa sub forma unor nori de lumină divină. Matei 25.31 prezintă a doua venire a Domnului în conexiune cu judecata finală și când va veni fiul omului în slava sa. Și toți îngerii împreună cu el atunci va ședa pe tronul slavei sale. Judecătorul viilor și al morților nu vine neînsoțit, el vine împreună cu îngerii săi și judecă întreaga umanitate, nu numai pe unii, ci pe toți. <coughs> Locul de la Marcu 1326 ne-a suscitat interesul prin modul cum se poate traduce prepoziția N din limba greacă. În ediția Beoreu 1988 și 2001 se optează pentru P. El vine pe nori. Dar în GNT avem pe N cu dativul care se traduce mai degrabă cu N decât cu P. Traducerea la Marcu 13.26 ar fi următoarea. Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind în nori cu putere multă și slavă, conform gentii. El va fi îmbrăcat în nori de lumină. Așa cum este prezentat în Scriptură și în imnologia ortodoxă că El este îmbrăcat în lumină el va fi îmbrăcat în ori de lumină, lumină divină, pasajul de la Marcu tradus astfel transmite realitatea practică a venirii sale, pentru că el nu va veni purtat de un nor sau de nori, cam picturile romantice adânc desfigurate de antropocentrism, ci învălui de lumina sa dumnezească care țâșnește din el, adică învălui de nori de lumină divină. Însă nici descrierea lui Matei nu pot fi înțelese corect dacă venirea pe nori înseamnă o purtare a lui Hristos ca un obiect, ca o statuie de către norii slavei divine. Titulatura duhovnicească ortodoxă a evenimentului, după cum știm foarte bine, este aceea de venire, un act dinamic, personal și nu de purtare prezentarea Lui Hristos pe norii cerului. Norii zlavei țâșnești din persoana sa și nu sunt o realitate auxiliară a Lui Hristos. Iar îngerii însoțesc pe Hristos ca niște zujitori plini de dragoste și nu ca niște persoane neapărate care ar confirma cu ceva în plus venirea Domnului. Ei vin împreună cu El, dar venirea Lui este singura indispensabilă. Luca 1724 insistă asupra rapidității uluitoare cu care se va petrece evenimentul, căci după cum fulgerul fulgere luminează de la o parte a cerului până la cealaltă parte a sa, în același fel va fi și fiul omului în ziua sa, Conforginti. Evenimentul celei de-a doua venire a Domnului va fi tulburător pentru toți, dar mai ales va fi un eveniment care va fi trăit de către toți oamenii. Compararea venirii sale cu fulgerul nu e deloc întâmplătoare, atâta timp că receptarea lui Hristos prin dezlav va fi o receptare extatică, duhovnicească. Trăirea evenimentului va fi una ontologică, pentru că fiecare va percepe din Hristos pe cât se va fi intimizat cu Hristos înainte ca El să vină pe în norii slavei sale ca în orice intimizare a unui act al economiei mântuirii, cei credincioși nu vor vedea bogăția de harul Hristos care vine, precum nu pot experia nici bogăția de har a evenimentelor sfințitoarele bisericii, și bisericii cât decât pe măsura lor, creșterea lor în Hristos, gradul de intimizare al lor cu Hristos va fi evident și în acel moment când El va veni să judece lumea, adică nimeni nu va vedea mai mult decât este decât s-a sfințit decât s-a în Dumnezeu. de aceea Colosem 3 cu 4 ne prezintă a doua venire a Domnului ca pe un eveniment eclesial, bisericesc a doua venire ține în primul rând de biserică dar și de umanitatea în ansamblul ei cât și de cosmos în integralitatea lui de aceea va fi un eveniment potrivă eclesial planetar și cosmic pentru că Întreaga creație, întreaga făptură, întreaga existență va fi transfigurată de această prezență a lui Hristos în Dumnezeitoare, plină de slavă, în întreaga umanitate, la a doua sa venire. În pasajul citat, Pavel scrie Colosenilor: Otanu Hristos Faneroti. Când Hristos se va arăta, atunci el izoi imon, el viața noastră, izoi imon, zoi viață. Izoi imon, deci otano Hristos faneroti, când se va arăta, când vom vedea. Izoi imon, pe cine? Pe el? Pe viața noastră? toate che îmi sin afto faneroti seste este endoxi atunci și noi întru el întru el, împreună cu el ne vom arăta întru slavă endoxi, în slava lui când el se va arăta și noi când se va arăta întru slavă și noi ne vom arăta noi cei care suntem credincioși și plini har ne vom arăta a fi plini de slava lui și în zlava Lui. Pasajul Paulin este, în mod evident, unul eclesialul liturgic, pentru că e un oftat plin de dragoste de Hristosul nostru, pe care îl primim euharistic mai tot timpul, dar pe care îl și-așteptăm cu multă dragoste. Ne vom arăta într-o zlava sată a timp câste mădulare via ale bisericii, care nu mai trăim viața noastră, ci viața Lui Hristos prin de Sfântul Duh. Așteptarea Bisericii este așteptarea plină de dragoste a lui Hristos, a Celui care va veni, și nu e o așteptare panicardă, catastrofică, de așa cum vedem că se întâmplă în zilele noastre. Sau nu va fi una mediatică, cum o așteptăm noi să vină, să vină, mă rog, unii dintre noi care o așteaptă catastrofic, panicard. Și fac și bandinia, cum a fost pastorul tare, Advent sau ce era în 2011. Acest lucru este subliniat foarte bine de Pavel în Tit 2 cu 13. El spune că noi trăim, așteptăm fericita, nădejde, fericita, nădejde și arătarea slavei Marlui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așteptarea bisericii este plină de nădejde, pentru că vine Mântuitorul ei și nu un străin, vreun Superman care să aducă o pace telurică milenaristă. Vine Mântuitorul, vine viața noastră și tocmai de aceea cei cu vioșii săi și cosmosul întreg suspină după clipa aceasta. Roman 8:22-23 Însă Pavel ne rezervă două pasaje extinse despre a doua venire primul dintre ele este cel de la 1 Tesaloniceni 4, 5 cu 17 iar pe aceasta noi vă spunem prin cuvântul Domnului că noi cei vii care rămânem la venirea Domnului care vom fi atunci prezenți în istorie la venirea Domnului nu o vom lua înainte celor adormiți adică nu vom moșteni În lui Dumnezeu fără ei Căci însuși domnul într-o poruncă, într-o poruncă de a de a, de a se toate care va porunci, care va lucra desăvârșirea a toate. Străluminarea tuturor de slava sa la glasul Arhanghelului și într-o lui Dumnezeu, adică împreună cu cu putere cerere se va coborî din cer. Și cei morți duristos vor învia întâi, va fi învierea morților concomitentă cu a doua venirea Domnului. După aceea, noi cei vii, mai vom vor fi răpiți cu ei în nori, cu cei e, adormiți și noi transfigurați în, nori, în norii zlave, nu în norii e, fizici, ca să-l întâlnim pe Domnul în Văzduh, în Văzduhul Zravei sale, nu e, în aer. Și astfel purura cu Domnul vom fi conformenti. Al doilea pasaj tot după versiunea aceasta grecească, este următorul. Și voi și-a și supriz necăjiți, și veți vedea, veți avea pardon odignă împreună cu noi, la arătarea Domnului Sus din cer, arătare, venire, dezvăluire, a doua venire înseamnă același lucru împreună cu îngerii puterii sale, în pară de foc va da răzbunare celor care nu cunosc pe Dumnezeu și celor care nu se supun Evangheliei Domnului Isus Hristos. Para de foc va fi lumina dumnezească și acum va fi percepută de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că nu vor să-L cunoască, pentru că nu pot. Aceștia vor primi pedeapsa morții veșnice de la fața Domnului și de la slava puterii sale când va veni ca să se preaslăvească într întru Sfinții Lui, să e, umple de slava sa pe toți Sfinții Lui și spre minunare în -mi toți cei credincioși, și mărturia noastră a fost căzută de voi în ziua aceea. 2 Tesaloniceni 1, 7 cu 10 Din primul pasaj citat observăm, din acela de la 1 Tesaloniceni 4, 15 cu 17, că nu se face discriminare între cei moși și cei vii în ceea ce privește întâmpinarea Domnului văzu zlavei sale. Cei morți învie la unison și ei îl întâmpină, îl întâlnesc pe Domnul ca un singur cor de oameni credincioși. Răpirea norii de lumină i-a zlavei sale nu e o harismă a oricărui om. Constatăm fără dubii că cei credincioși au parte de răpire și de existența veșnică împreună cu Domnul. În al doilea pasaj, Paulin citat, înțelegem că o dignă dumnezească nu este rezervată numai apostolilor, ci oricărui credincioși să împarte împreună cu Apostolii și cu îngerii săi. Hristos va veni din cer și va fi receptat cu imensă bucurie de către cei credincioși care vor fi extaziați de măreția slavei sale. Însă necredincioșii vor vedea slava care țâșnește din Hristos drept Piri Flogos flogos, pară de foc pară este flogos și pirii piros, pară, foc, pardon de unde vine piroman de la acest pir care înseamnă foc piromanul fiind cel care este fixat pe ideea că trebuie să incendieze, să da foc la tot felul de lucruri, să facă rău prin acest prin, prin, cu ajutorul focului 2 Tesalonicen 1 cu 8 expresia pară de foc e de acolo, de la 2 Tesalonicen 1 cu 8 experim fața Domnului și zlava sa drept o moarte veșnică, vederea lui Dumnezeu este, este chinuitoare pentru insuportabilă pentru cei ce va fi în veșnicie pentru că acestea vor fi focul ce va chinui pe păcătoși Venerea lui Hristos va fi exterioară pentru cei necredincioși și înspăimântătoare la culme pentru conștiința lor, pentru că le va tortura guriciunea interioară a ființelor. Hristos îi va cuplește din afară și îl vor percepe ca pe cel mai mare china al lor, ca pe un chin insuportabil, incredibil de dureros, de desfâșietor. Nu acela lucru se va întâmpla și cu cei credincioși, cu cei care au viața lor de viața lui Hristos, adică plină de har. Venirea lui Hristos, într-o sa asta, spune Pavel, va fi nu numai o împlinire a dragostei lor și o împlinire așteptării creatura lui Dumnezeu, ci în cei sfinți, Hristos va fi trăit cu o, ca o certitudine a tuturor certitudinilor și ca o realitate inepuizabilă pentru veșnicie. Hristos se prezăvește în sfinții Săi, în Ființa lor, și umple de uimire pe cei credincioși ai Săi, pentru că profeția de acum se va transforma în certitudinea realității de atunci. Receptarea lui Hristos de către cei credincioși, cu alte cuvinte, va fi dublă: atât exterioară, dar mai degrabă interioară. Prezența lui Hristos, care vine în zava sa va fi mărturisită ca reală și extraordinară de adâncă interioritate al lor cu Hristos. Îl vor vedea pe Hristos pentru că îl vor avea în ei pe Hristos. Și Pavel ne asigură că nu va fi uitat nimeni, nimeni din cei credincioși și nimeni din toți oamenii care există existat vreodată, care au primit viață de la Dumnezeu care este cu adevărat Hristos, pe care cunoaște Hristos, pentru că aceia care sunt ai Lui, ceclincioși, vor fi răpiți într-o slavă și vor rămâne veșnic. trei Concluzii, concluzii la tot acest capitol în care am încercat o inițiere în teologia mistică a Vechiului Testament, în teologie ecstatică a Vechiului Testament, bineînțeles, reamintim faptul că această carte este o introducere la teza noastră doctorală și teza noastră doctorală tot așa este o introducere la teologia Sfânt un Teolog, unde se mai pot spune foarte, foarte multe lucruri, după cum pentru fiecare Sfânt Părinte se, se pot scrie e, zeci de cărți cu sublinieri la diverse părți ale teologiilor, fără ca prin aceasta să subscriem toată să cuprindem toată teologia lor teologia este un mediu deschis pentru aprofundare pentru aprofundare continuă teologia nu este o știință, o experiență sau o viață cu Dumnezeu închisă ci o viață continuu deschisă, continuu continuu și în mod extraordinar debusolantă, foarte frumoasă pentru cel care o studiază și o trăiește. Așa că nimic nu se încheie în teologie pentru că experiența duhovnicească este fără margini aici și în veșnicie există creștere continuă. Și acum, care sunt concluziile noastre la această scurtă introducere în teologia mistică extatică a Vecului Testament? Primul capitol lucrării noastre a scos în evidență faptul că vederea lui Dumnezeu a fost o realitate personală dintotdeauna, întotdeauna în umanitate. Pentru cei care au trăit o adâncă intimitate cu Dumnezeu. De la Adam și până la Apocalipsa apostului Ioan, Scriptura ne arată de la început până la în sfârșitul scripturii, scriptura ne arată că vederea lui Dumnezeu este o realitate interioară, pentru că firea umană este un mediu propriu al iladierii znavelui Dumnezeu. Fiecare vedere este reală și repetabilă datorită unicității divino-umane a evenimentelor extatice. Dumnezeu este autorul extazului și acesta se produce fulgerător de repede, iar vederile sunt realități dumnezești, nici de cum elemente simbolice sau mitice din istoria bisericii. Deși slava lui Dumnezeu ce avești cuprinde toate câte există, totuși pea pe o vede, se împărtășește de ea numai cel care e pregătit să o vadă prin curățirea sa de patim. Am subliniat, potrivă în cadrul ceștădării noastre teologice atât caracterul strict duhovnicesc al extazului, cât și aceea când Dumnezeu este un proces intim, de lungă durată, care e conștientizat de cel care îl trește și care presupune vederea slavei triimi. Dacă se are fața plină de lumină în urma dialogului săi stati cu Domnul, Elie ridica la cer de către Duhul, pentru că trupul său era plin de cea veșnică. Transcedența lui Dumnezeu presupune imanența prezența lui în lume, datorită faptului că el este Creatorul nostru. Zrava lui Dumnezeu este inspirată în cortul mărturiei, dar și în impunătorul templu a lui Solomon. Experiența prezenței lui Dumnezeu nu poate fi însă definită integral în termeni umani, dar este o acordare directă la realitatea energetică a lui Dumnezeu. Dacă psalmii vedeau mântuirea ca fiind sinonimă cu veselia veșnică, iar pentru Iov suferința era iluminatoare și ducea la vederea lui Dumnezeu, la Isaia am văzut punctarea tot prezenței slavi lui Dumnezeu, el la Ezechiel, faptul că înviera presupune umplerea noastră de către Duhul. În cadrul discuției referitoare la cartea lui Daniel am precizat că extazul e o accedere la supralogică și că slava lui Dumnezeu este atmosfera existențială a veșniciei de care ne împărtășim. Interpretând extazele nou testamentare am constatat faptul că vederea lui Dumnezeu e cadrul firesc în care trebuie să discutăm relația noastră cu Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu a fost văzută de păstori care privegheau, iar transfigurarea Domnului pe tabor s-a petrecut în timpul rugăciunii. Lumina este o evidență interioară și oamenii sfinți sunt viprinia. prin ea. Trupul Domnului după înviere plin de lumină, iar Duhul coboară la cincizecime în apostoli și fundează biserica, dar o și extinde, făcând interior pe Hristos în tot cel care crede în El. Din experiența lui Pavel, Hristos este oriunde există o inimă doritoare să-l primească, și că Sfințenia este o realitate dinamică, ontologică. Lumina necreată prezintă diferite forme, culori, fragilități dumnezești pentru cel care o vede, conform extazului din Apocalipsă, iar la venirea Sfântului Slavă, Hristos va fi primit de către cei care l au acum, împreună cu Duhul în ei înșiși. Scriptura se spune într-un mod direc, colișuri, Scriptura ne spune într-un mod direct, o ocolișuri că vederile oamenilor. Scripturile au nevoie de credincioși care să recitească prin propria lor experiență extatică și că ceea ce scriptura esențializează în domeniul teologiei slavei, fiecare dintre noi putem experia în mod personal. În vedere extatică vedem slava trăimii și ne umplem de sfinținea intimității cu Dumnezeu în care vom crește la nesfârșit dacă nu vom stinge, pierde Duhul care ne face să fim cu și cu Tatăl în Fița noastră. Și prin aceasta, ajungând la pagina 104, am terminat primul capitol al cărții noastre, Teologia Vederii Lui Dumnezeu, introducere la teza noastră doctorală, Vederea Lui Dumnezeu în Teologia Sfântului Simeon, noul teolog. Capitolul următor va fi e, capitolul cu titlul, Vederea Lui Dumnezeu la Sfinții, Părinții ai Bisericii și consecințele ei în viața noastră. Vă mulțumim frumos și vă dorim numai bine!